Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Jó reggelt lát. Igyekszem magamat önkorlátozni Szóval Szigetvári Viktor van a vonalban Jó reggelt. Hova kerül az a politikai törmelék, ami leesik arról az épületről, ami Magyarország, de ami egyben ma lefedi a Fidesz kétharmados hatalmát? Hova kerül az? Az a helyzet, János, hogy nem hallgattam, mert nem volt most... Módon. Nem baj, lényegtelen, a kérdés önmagában a, Tehát azt, azt kérdezem, hogy hova kerül? Tehát a, ugye az szóba kerül tételező fel, Kéz Zoltán nyer februárban megszüntettem a kétharmadot. A nép megszüntette a kétharmadot. Hova kerül a hatalom? Hol van az ellenzék, amely amely, ugye azt mondanák máshol, ahol, amely profitál ebből a helyzetből, de én nem akarom, hogy bárki profitáljon, mert ez itt nem profit kérdése. Hogyan lesz ebből frázkunyhó? esküszöm nem akarom magamat hülyének tettetni, bár szokott működni. Nem, nem értem a, a kérdést. Akkor azt kérdezem, hogy te mit élsz meg ezekben a napokban Magyarországon? Ámulok és bámulok. Nyilván az egyik ellenzéki párt egyik vezetőjeként próbálom nyílt nyilvánosságtól elzárva elkezdeni rendbe rakni azt a közösséget, amely túlélt három választást, meg sok minden mást, és közben konszolidálni azt, hogy legyen értelme annak, hogy miránk mi választók 2018-ban és tudjanak szabni. de most megmaradnék annál a mondatodnál, amit mondtál, hogy ámulsz és beámulsz. Mitől ámulsz és mitől beámulsz? Mert én egészen őszintén azt mondom, és azt gondolom, hogy ami most van, annak én nem tudok örülni, tehát törzsölhetném a tenyeremet, hogy akármi ellenzéki politikusoknak, akár a civileknek, akár bárkinek majd ebből egyszer jó lesz, mert jó megveri a Fideszt, lehet, és annak majd örülni is fogok, akár én leszek, akár mások, de de ami most folyik, az a az hazámról az szól a legpatetikusabb. Hát lehetséges, hogy nem hallgattad az első fél órát, de én ugyanezt mondtam. Tényleg nem, őszintén nem, Elhiszem. nem, nem, de akkor mitől ámulsz, bámulsz? A szegény istenyűgözta, hogy a Zámbur sem mondták a 90-es években, hogy a magyar pop, pop szakmában mindig van lejjebb, és ezt egyébként a magyar pop szegényben is bizonyította az elmúlt másfél évtizedben, Zámbur halála óta, már nem tudom pontosan hány éve halt meg, hogy hát hogy, hogy mindig van lejjebb. Ahogyan nem értem, hogy hogy, hogy tényleg nem szégyelli magát az az ember, aki nem létező pénzekből százmilliós vagyonokra tesz szert és ingatlant és szállodát és én nem tudom, hogy mit csinál aki, aki nem érti, hogy, hogy van ebben határ és ebben nem igaz hogy a mai ellenzék meghatározó politikusai azok ugyanolyanok, mint a fideszesek és a, a, ahogy, ahogy a külpolitikában vannak külföldön élő barátaim vannak külföldi amerikai, meg, meg, meg német állampolgár barátaim, kapcsolataim. min részletem Szabadkán egy találkozón, ahol térségbeli országokból voltak külföldi politikusok, és a három udvarérsegi kérdés, vagy a e-mailen váltott, hogy vagy, hogy vagy kérdések után mindig megkérdezik, hogy de mi a jóisten folyik állatok? Mi, mi a jóisten isten? folyik nálunk? Pedig nem vagyunk Szabadkán, és nem vagyok német. Mi a jó Isten folyik nálunk? Én azt gondolom, hogy a valóságtól teljesen elszakadt a Fidesz és a kormányzó elittől. Folyik egy olyan szerintem átláthatatlan hatalmi küzdelem, amelynek színfalai mögé mi nem látunk be. Egészen biztosan tudom, hogy a különböző, a Fideszes politikusokat, Fidesz mögötti háttérembereket érintő kiszivároktatásonnak a 70-80%-a az a Fideszes érdekkörön belülről érkezően egymást revolverezi, Igen. hát hogy a győzelem már a tavaszi, meg a az azóta különböző okok miatt megvalósult győzelmek, megrészegítették őket, és most azt gondolják egyik oldal hogy akkor le lehet játszani ezeket a küzdelmeket. Néha úgy tudik, hogy ez már Orbán ellen, néha úgy tudik, hogy csak Orbán mögött, a második vonal, és közben a botrányoknak én persze tudok örülni, hogy hát itt ezek az urak, itt marják egymást, csak hát közben, és most nem akarnám ezt lélegeztetőgépre lefordítani, de igenis ezekben a napokban szavó Szabolcs képviselők, meg szelény és Zsuzsa, meg mások küzdenek a parlamentben, egy olyan költségvetéssel, amely és ezt valamennyi baloldali érzelemmel, meg értékrendel a, a lelkemben, az agyamban, egy olyan költségvetést, amely jövőre tényleg romokba fogja szétverni a magyar szociális ellátórendszert. Én egy volt szociális miniszterrel, Hercog Lászlóval találkoztam, minap, akinek én különböző ügyekben adok a véleményére, és én minden hisztinélkül azt kérdeztem, hogy most jön, -e a, most jön -e el a pillanat, hogy éjséglázadások lesznek Magyarország bizonyos részein, mert az, amit a szociális támogatási rendszerek átalakításával csinál a kormány, is nem elterelni akarom a szót, azt szerintem most körülbelül ezt a szintet fogja. Az, az én kollégáim pedig a magyar televízióban azt mondják állítólag, hogy a gyerekek azért nem esznek reggel, mert nem éhesek. Igen, ez azt a... Szerintem riporternek nem emlékszem a nevére ezért kérek, őnála én is szoktam néha szerepelni. Ő, ő valóban mondott tegnap vagy tegnap előtt egy ilyet, azt hiszem Harag Péternek, hogy hát ő nem is érti ezt, tehát azért nem esznek a gyerekek, mert, mert, mert nem éhesek reggel. Én is voltam olyan rendetlen gyerek, gyerekkoromban, hogy apám próbálta belém tömködni a vajas kenyeret, és tényleg nem akartam megenni, ezt ismerem. Csak más a kicsit mész, tamaszódó, középosztályi gyereknek a nem eszem meg a vajas kenyeret válasza, mint egy... Jó, csak én meg akarom érteni a saját szakmámon belül azt, hogy egyáltalán van nekem a szakmám hogy vajon egy eltorzult, értékrendet képviselő politikai rendszert miért szolgál ki, és nincs rá más magyarázatom, mint hogy maga is az eltorzult politikai rendszer része. És ez nagyon elszoborod. El egy történetet név nélkül. Nem válasz lesz arra, amit te mondasz, de mégis, löviden. Amikor kitört ez az egész média háború a Fidesz oldalán, Simicska és az összes többi úriember, akkor egy magyar nemzetes újságíró, egy barátomnak, aki közszereplő nem fogom megnevezni, és az újságírót sem, írt egy magánlevelet a Magán E-mail címéről. Ha nem láttam volna a levelet magát, nem hinném el, és nem mesélném, láttam. Amiben azt írta, hogy kedves nevezzük Sándornak, én az elmúlt években önről számos tikket jelentettem meg lapunk hasárban, én volt perünk is, elnézést kell, hogy öntől kérjek. Szerkesztősségi szándék volt, hogy önt különböző ügyekben, különböző célokból feltüntessük így, meg úgy. Az a helyzet, hogy én ezt szégyellem magam, nem, nem, nem gondolom, hogy megalapozottak alapozottak voltak az állításaink, és bízom abban, hogy majd eljön az a pillanat az életünkben, amikor ezt majd nyugodtan meg tudjuk beszélni, és addig is tudnia kell, hogy én ezt én meg el akartam mondani. Így most, most kicsit még tudnám cigádázni, de körül ez volt benne a levélben. Ez az újságból egyébként egyébként, tudom, most is a magyar nemzetnek dolgozik. Öh, gondolom, így akarta magából mondjuk ki sublimálni vagy ki károlóztatni ki azt, ami van. Um, Jó hát én ugye ezt éltem meg és azóta nem akarok Csermány Péterrel beszélgetni, amióta a korrektúra konferencián tavaly ugyanebben az időben vagy egy-két héttel korábban egy beszélgetésen, Szadai Károly egy feltett kérdésre Két dologról volt szó, ami, ellen, ami, ami ellenzékre alapozódott, egyrészt, hogy egy oldalú a tájékoztatás, másrészt, hogy a pénzügyek. Már nem emlékszem, hogy a, a, az, az MTV-a pénzügyi helyzetéről volt szó, vagy az egy oldalú tájékoztatásról, bármelyikről volt szó, de még 6 perc volt a panelbeszélgetésből, és Szadai Károly azt mondta Csermely Péternek, kevés időnk van, ennél most fontosabb dolgokról kell beszélgetnünk, és Csermely Péternek nem volt kérdés, és azóta én nem fogok. Te, nem, én csak azért mondom, hogy Csermény Péter engem hallgat. E, és az ott derült ki ott Balaton-Almádiban és mondta, hogy most megismerhetett mondtam, hogy tök jó, mert én nem tudom mennyi ideig próbálkoztam de ez nem jött össze mondta, hogy akkor ez most nem elége, mondtam neki, hogy nem és ott mindjárt Balaton-Almádiban meg is a vágyam arra, hogy én valaha is legyek a riporta vagyok egész egyszerűen megsajnáltam és nem szeretnék olyan emberrel ülni akit megsajnáltam én is biztos voltam kritikus szituációban de engem így még nagy közönség előtt helyre nem raktak. Vagy utólag nem mondtam azt, hogy egy ilyen levél. És ugye most az a kérdés, hogy hány ilyen korrektúra lesz majd, korrekció lesz majd az amerikaiak hatására, aminek én se Olvasom török Gábor és Géfodor Gábor levelezését a, a heti válaszban, és avióta a török Gábor úgy gondolta, hogy elindul Balaton, Albádiból, vagy nem tudom hol élő, a Veszri időközi választáson, én már korábban közel voltam ahhoz, hogy hányjak a török Gábortól, de most már nyílt a rányok tőle. A gépfodor Gábor nagyon okos, de azt meg nekem nem sikerült megismernem és, és, és nem akarok ilyen mondatokat mondani. És nem ámulok és nézem olyan vidéken élek, alatt a tervészet katasztrófát okozott, és most nézem azt, hogy hogyan áll helyre a, a tervészet a katasztrófa után. Azon gondolkodom, hogy azután a katasztrófa után, amit a Fidesz okozott, ami nem egybevethető egyébként a természeti katasztrófával, hogyan fog regenerálódni ez a társadalom, fog-e regenerálódni. Ez van bennem. Én attól félek, hogy ebből nagyon nehezen, mert a mai ellenzék ugyan kormányképesebb szerintem, mint ma itt a közmondásos vulgár kritikákban szokás mondani, de semmilyen módon nincsen kész arra, hogy irányítsa ezt az országot, és ez nem kormányképességi kérdés mert vannak jó emberek, tisztességes emberek, akik képesek volnának irányítani minisztériumokat és államizatgatási szerveket. Nem ez a kérdés. A legnagyobb nehézség az ellenzéknek, hogy nem el, nem, hogy mondjam, nem, számunk módon, most tényleg mindenkinek kicsit magát kell rendbe raknia, és közben meg mindenki felett a kérdés, hogy jó, jó, jó, te foglalkozhatsz magaddal, mint LMP, mint együtt, már föl se lehet sorolni, hogy hány más fragmentum, vagy van jelentőség ennek, vagy nincs. De kezdve mondjátok már meg, hogy mi a jó Isten lesz ebben az országban. Mondjatok egy embert, mondjatok egy programot. És én az elmúlt időszakban bele, -bele egy cikkbe, amit nem tudtam befejezni, mert elpragadtak a teendőimre, majd talán befejeztem pár napon belül. Én úgy érzem, hogy az egész ország most olyan helyzetben van, civilestől, kuncegáborostól, szigetvári Viktorostól, és most nem mondok más neveket, hogy süketnek tettetve toporzékolunk a saját szövegünkben, és, és, és direkt mindenki úgy viselkedik, hogy még a minimumát sem követi el annak, hogy a másiknak a mondandóját megpróbálja megérteni. Ez volt benne, amikor nem is teljesen igaztalanul oda rösszentett Kunce Gábor a civil fiatalnak, ott a civil fiatal, amikor elküldi a tüntetésről azt a egyébként hozzám emberileg is kötődő kollégámat, aki de azt mondja, hogy hát hogy ugyanúgy része a 25 év mocskának, miközben arról az emberről én tényleg tudom, hogy februárban döntött úgy, politikus lesz. Hát véletlenül pont az együtt politikus, életében nem lopott, tisztességes polgári vagyona van és szeretne politizálni, meg még gondol is valamit a világról, meg ért is valamihez. És azt akarom csak ezzel mondani, hogy mindenki monológokat ír, mindenki monológokat mond, amelyek nem referálnak egymással, és abban az elnyomásban, amelyet nem tudok másnak nevezni, mint elnyomásnak, mostanában mindenki kezd megőrülni, mert közben mindenkiben benne van a páni félelem, teszem hozzá a tüntető emberben is a parlament előtt, hogy te jó Isten valójában ebből hogyan fogunk kijutni. Képes-e megváltozni a, a Fidesz? Kizártnak tartom. Orbán viktornak tud megváltozni, bocsás meg, ezt gondolom. Tehát... Igen, én is ugyanezt gondolom, de képes-e megváltozni a Fidesz? Lesz-e Orbán Viktornak? A szó képletes értelmében. A, a, a, az ilyen mitológiai, vagy ezt, ezt meghagynám a lengyel Lászlónak, de hogy a, a, a, valóság, a valóság szintjén szerintem szerintem a Fideszben és azt most ne értsen félre, akik félre akarja érteni, szervezet szociológiailag több érték van, több jó ember van annál, semmint, hogyha Orbán Viktor megbukik politikailag, bármit jelentsen is ez, ne lenne ott néhány olyan ember, aki bezárkózna egyszer egy bunkerba, és megbeszélne egymást. Te... Én ugyanezt gondolom, tehát azt kérdezem tőled, hogy vajon ez a Fidesz, ez, euh, miközben meg van igézve Orbán Viktor tekintetétől ebben a helyzetben, amiben te ámulsz és bámulsz, és amiben nagy valószínűséggel azért néha ők is ámolnak, bámulnak és abban a rövid periódusban ezeket az igéző szemeket nem látják, vajon mire visszatérnek az igéző szemhez továbbra is igézni fogja őket vagy egyszer csak azt mondják, hogy főnök, te figyelj előbb bámultam, bámultam, én nem tudok most úgy belenézni a szemedbe, mint két perccel azelőtt megint rövid hogy én a politikában azt tapasztaltam meg életemnek egy pillanatában, hogy az igéző szemek és a te főnök, ez nincs itt rendben, és ez neked nem feltétlenül fog tetszeni, az a politikában egy millisekundum alatt tud megváltozni. És akkor mindenki tudja, hogy ez most megvan változva, hogy csúnya fog. <gül> én én egyesí Péter környezetében dolgozhattam, nem fogok indiszkréciót elkövetni, már azt jól van, tudható, hogy voltam ott is, és amikor ő végül megbukott, most leegyszerűsítem, akkor, akkor én, én azt a két napot azt, azt, azt, azt ott láttam, hogy mi történt, és az ott egyik pillanatban még megvolt, egy pillanatnak később már nem volt meg. Néves, én egy, egy, egyrészt ismerem ezt a jelenséget, másrésztről nem arról van, hogy ez tetszik vagy nem tetszik, én is ezt tapasztalom, nem kívánom ezt Orbán Viktornak, csak az a kérdés, hogy vajon ez a Fideszen belül ma előfordulhat-e, vagy sem? Az biztos, hogy ha ez a helyzet előáll, és én most nem a 168 óra levelező rovatának mindenkor elképzelt jó Fideszesét vízionálom ide, mert én szerintem egy jó Fidesz az nem tud olyan lenni, hogy a magyar baloldalnak vagy a magyar ellenzéknek tessék, mert a politikai pluralizmus mindig ugyan. Ez ma Magyarországon nincsen meg, hogy el kell fogadnunk egymás létét, néha együtt kell működnünk, de egyébként versengenünk kell. Együttműködés nem a korrupció értelemben, hanem a közösség érdekében, de egyébként az egy vitatkozós viszony. Tehát én nem a jó Fideszt várom, amire majd börzsöhetjük a tenyerünket, hogy ú, milyen jó, mert tetszik nekünk, az nem a Fidesz lesz. Az. Az mindig lesz olyan a Fideszben, mindig lesz a magyar jobb oldal, berejében, ami nem fog tudni tetszeni nekem, meg politikus társainak, meg a minket valamilyen módon szimpátiával követő választóknak. Nem ez a cél. És de viszont, de, de, de azt is gondolom, hogy az a Fidesz, ami egy ilyen helyzetben előállna, az nem tudna a mostani Fidesz lenni, mert a 2002-be, főleg 2006 után egyre inkább és helyrehozhatatlanul Orbán képére ráfaragott Fidesz, amely, amely Amelyvel a plebejus fordulatával, hatalmi értelemben, politikai-technikai értelemben egy elképesztően széles választói koalíciót rakott össze 2010-re, azzal szerintem valójában nem tudok mit. Oké, akkor azt kérdezem, hogy mi lesz ezzel a gólemmel, ha ez egy gólem? Amely gólem egyébként a mi életünket is meghatározza épes es gólemségéből adódóan. Vagy szétesik, vagy nem, és ez most, ez most öregráboros válasz volt. Mert... Na, de én pontosan ezt, e, pontosan ezt mondtam neked, amikor mondtad, hogy nem érted a kérdést. Azt mondtam, hogy itt állunk egy omladozó épület alatt, leesik róla a törmelék, hova kerül? Én azt gondolom, hogy egyébként ez most rövid távon azért nem fog bekövetkezni, hogy középtávon. Mert... jön a karács Igen, figyelek, igen. Viccnek tűnik, de egyébként a, a, a karácsony, az ünnepek le tudják ezt a dolgot ültetni. és Erről majd... beszélek. De, de azért nem fog bekövetkezni, mert csak közben pofázta elnézést. Vagy így lesz, vagy nem, mert közben egyébként azt is arra is emlékezzünk, hogy az elmúlt négy évnek a legnagyobb ellenzéki tüntetése szerintem mindenkinek a meglepetésére... Operaház? Uh, a január másodikán a Szolidaritás, meg mások által szervezett, egyébként vettet és a hidegben az operaházi tüntetés az alkotmány alaptörvény hatályba lépése kapcsán. Tehát mondjuk úgy, hogy akár a közelmúltból is tudunk olyan példát hozni, hogy ez nem, nem így volt, vagy nem, nem igaz, hogy leült a dolog. Mert szerintem abból a karácsonyból nem következett, hogy az a január, nem tudom, hanem megtörtént, mégis megtörtént, és hosszú ideig a legnagyobb ellenzéki kitüntetés volt, és ráadásul erő volt benne, már mi is lett a a vége. Ugye nem nagyon beszéltünk egy sor dologról, de azt te nagyjából látod, hogy ebben a helyzetben, miközben az elején elmondtad, hogy neked szobákban, szobák rejtekében kell egybe tartani a pártodat, de nagyjából tudod azt, hogy neked mi a dolgod ebben a szituációban. A picit picit, picit tegyek el a csillagot, hogy nem egybe tartani, az, az megy ez a dolog. Le kell tisztítani ezt a dolgot a, köz, a kollégáink. A kampányokon vagyunk túl, sok Nyilván megbeszélendő hibák is de nem takadom meg a közösen elért eredményeket. Most jön az az időszak, hogy mivel elvesztettük az alapítónkat, és egyébként az összefogás ügye, amire a mi pártunk létrejött, az nem valósult meg, és nem szabad a 2000 Hát Elvesztetted az alapítódat, elvesztetted a testvéredet, vagy a mostoha testvéredet? Így így, így de én is abban a helyzetben vagyok, akármekkorák vagyunk, nekünk is van egy identitásunk, vannak emberek, akik ebbe beleraktak valamit anyagi érdek nélkül, és ott vannak önkormányzatokban, ott politizálnak különböző az vezetőként, egyik vezetőként az a feladatom, Kuluhász Péterdel, Szelénnyi is és még rengeteg társammal együtt, hogy ezt a dolgot egy levegőt véve elkezdjük letisztítani, és mindezek ellenére bebizonyítsuk, hogy van a helyünk a politikában. Mi a cél? el. Mi a cél? Én azt gondolom, hogy az a cél, hogy a, a, az elkövetkező ciklusban bebizonyítsuk a légyogosultságunkat, és az ellenzék egyik ereje legyünk, majd a meghatározó erőként, nem biztos, hogy a legnagyobbként, mert realista vagyok. Próbáljunk azért küzdeni, hogy a teljesen szétsúszó magyar középosztály, az elszegényedő magyar középosztály megerősödjék ennek. És az elkövetkezendő időben akkor mi leszünk a gallértfürdőnek, vagy a palatinusnak a hullámfürdője, vagy most mi lesz itt? Ki vagy a vonal elméző? Azt kérdeztem, hogy ez itt egy hullámfürdő lesz 2018-ig? Nem látok előre ennyire. Én azt látom, most az előző kérdésben akaratom hogy ez nem egy belső harc, ez egy belső feladat, amit el kell végeznünk. Kifelebb pedig az a dolgunk, hogy egyrészt jelen legyünk, mondjuk a magunkét, ahogy ezt szerintem megtesszük ügyekben, kérdésekben, és próbáljuk közben nem szalonokban, de a nyilvánosságtól elzárva értelmezni azt a helyzetet, ami történik, mert ebben ma nem az a pillanat van, amikor ennek az élére ellenzik. Oké, okay, azt kérdezem tőled, hogy mindazok következtében, ami most elsősorban külföldön történik, és teljesen egyformán ítéljük meg, mármint ennek a lélektani hatását. E talán sose volt ilyen mértékben azonos a véleményük. Azt kérdezem tőled, hogy mindannyiunknak, neked úgy, nekem pedig így, milyen viszonyunk kell, hogy legyen a sebzetoroszlánhoz, mert ez itt volt egy sebzet oroszlán, és mint tudjuk, a sebzetoroszlán kiszámíthatatlanul, másféleképpen kiszámíthatatlanul viselkedik, mint a nem sebzetoroszlán, mert a nem sebzetoroszlán is kiszámíthatatlanul viselkedik, hiszen egyébként nem tudna más állatokat megenni, mert akkor azok az állatok el tudnának futni előre. Mit, mit, mit fog produkálni a mi életünkben ez a sebzet ami amely látható volt Milyen mértékben sebzet ahhoz egy kicsit közelebb kéne lenni hozzá? Az emberek nem értik, de ezért beszélgetek. Mindenkivel beszélgetek. Lázár Jánostól kezdve Lánci Andráson keresztül, ma Mesteházi Attilával fog beszélgetni. A, mert szeretném látni ezt, de azt kérdezem tőled, hogy mi várható ettől a Nem Nem értetlenkedésből kérdezem, az sebzet az, a Fidesz, az igen, a Fidesz? Igen, igen, igen de a Fidesz vagy Orbán Viktor, basah? Hát az előbb azt mondtad, hogy ez a Fidesz nem tud más lenni, mint Orbán Viktor. Hát vagy tud, de az nem ez a Fidesz. -hez. igen. Um, um. Nekem ellenzéki politikusként ebben világos a tehát Épp annyira akarnék ezzel a fidesz empatizálni, amennyire Rogánál tal empatizál velem. Tehát legalábbis ő nem mutatja azt, hogy jobban szeretne velem empatizálni. Jó, csak nem, ne, ne felejtsd el, hogy egy fordított szituációban valószínűleg utcára vinné a népet, Orbán Viktor. Így van neki, maga fontos, hogy a Fidesz választóival szemben nem szabad méltánytalannak lennem. Oké, okay, de mi a terved most a Fidesz választóival? Most, amikor éppen nincs választás? Nem éppen most kéne nekik szólni, hogy ezt a sebzett oroszlánt nézzék már meg, hogy nem ön sebzett oroszlán Nem szeretnék szóképzavarokban nagyobb mértében elveszni, mint amilyen mértékben eddig elvesztettem. De értem a dolgot. Szerintem ez egy ellenzéki politikusnak nem dolga, hogy oktassa felírja a figyelmét ezeknek a választóknak. Szerintem ezek a választók, mert nem hülyék akármilyen iskolázottságú, pontosan tudják, hogy itt most mi van. Látjuk jól. Hát most engednem még egy példát, a beleférén hétvégén egy rendezvényen, baráti rendezvényen vettem részt Karácsonyi jellegű baráti fogadáson, ahova hozzám a egy nagyon magas üzleti körben dolgozó, Magyarországon maradó, sok számjegyű fizetést eltevő, harmincas családos, pialista gimnáziumbeli fölöttem két-három évvel járó emberrel találkoztam, aki megismert engem, én nem emlékeztem a gimiből, és elmondta, nem ő mondta, aki bemutatott minket, hát, hogy a nevezzük Istvánnak István Fidesz szavazó volt, de hát nagyon tele van a hócipője azzal, ami történik, és akkor kezdődött egy beszélgetés, és van az életünknek kvázi egy közös szakasza, hát rengeteg közös történettel, tanárokkal és egyedekkel Elkezdtünk beszélgetni, és én azt láttam, hogy ott van egy par excellence, jobboldali, konzervatív, tisztességes ember, aki őszintén szavazott lelkismeretesen a Fideszre az elmúlt választások jó pár esetében, és most rettetesen nem tudja, hogy mi van. Én őt nyilvánosság előtt nem tudom megszólítani, hogy te figyelj ide, tipikus, ideáltipikus István ezt és ezt tedd. Fura Kézoltán helyzete kicsiben kényszeríti Kézzoltánt arra, és ezért tartom jó jelöltnek, hogy ezzel a problémával kezdjen valamit. Remélem jól fog kezdeni. Vagy. Az LNP beáll vagy ezt nem tudjuk még? Tudjuk, hogy nem, mert az LNP-t uh -huh. este éjjel, vagy ma hajnalban nyilatkozott én most reggel a vs.hu, azt mondta Siffel szerintem vérlázító módon, és ismersz hogy én Siffel Anders nem Tartozom az elvakult emberek közé, tehát én tudtam érteni néha, hogy ő mit csinál, akartam is. Most azt nyilatkozta, hogy mivel Kéz Zoltán az előző ciklusban, 14 és 10 között, vagy 10 és 14 között is ellenzéki aktivista volt, ezért az elempi álláspontja szerint ő nem alkalmas arra, hogy kiáblándult fides szavazókat megszólítson, ezért az elempén nem fogja támogatni. Ezt nyilatkozta. Az előző történetet fejezben még ezzel a. Nem tudom, milyen Istvánnal, aki nem tudom, milyen István. Az ügy van, hogy szerintem azt kérdezted, hogy nekem nekünk ellenzéki politikusoknak van-e dolgunk ezzel. Szerintem szerintem azzal van dolgunk, hogy hogy a Fidesz választóival megértők legyünk, de elmondjuk, hogy itt egy félrecsúszás van, mert ugye itt volt egy fokozatos, a plebejusabbá váló, és egyébként bizonyos szempontból elfogadható módon, akár populistává váló Fidesz, bár én alapvetően antipopulista politikában hiszek, de nem hogy a Fidesz nem Ez félrevitte az országot, félrevitte a nemzeti érdekte a dolgot, és ma már ott tart, hogy tényleg nem tud sem középosztályt teremteni, sem polgárosodást, és egy nagyon szűk kört szolgál ki, és a többieknek meg tényleg az ideológiát és a, a manipulációt dobja, és ezt szerintem most kevés lett. Eztől még hatalmon Régen értettünk annyira együtt, mint most. Annyi a különbség, hogy én azért a magam területén természetesen más eszköztárral rendelkezem, mint te, és azt kívánom, hogy azért ebből az ocsudásból legyen valamiféle aktivizálódás, nem tudom, hogy milyen, hiszen azért azt gondolom, hogy ami most van, az cselekvést is kíván, mert hogy ez, az ember ámul-bámul, és aztán valahogyan reagált, de ezt természetesen rád bízom, de ha nem bíznám rád, akkor is így fog bekövetkezni. Igen, és egy mondatot engedj meg, hogy én azért nem látom ebben az ügyben azt, tehát és én, aki nem vagyok fatalista, és nem szeretem ezeket a vastag ecset felvitt dolgokat, bár szokták nekem mondani, hogy ezek jóknak politikusok ilyeneket csinálnak, nem tudom, én nem szeretnék hogy, hogy ha, ha, ha bezárják a Aldit, meg a Lidl-t, meg a Spart, mert profitábilis, vagy veszteséges terméket a termék megjelenítés. Ha tényleg nem lesz vasárnapi nyitvatartás, mert hogy most ebbe az irányba tartunk, ha tényleg tovább folytatódik, hogy a a MET nevű gázkereskedő cég úgy és úgy üzletel az állammal. Ha tovább folytatódik, reméljük az oroszok kiátszálnak belőle a paksból, de ha nem, akkor meg az lesz, ahogy olyan, hogy várjuk, hogy néhány ember fogott majd sok beton önteni a mi pénzünkből. Nem látom, hogy ez, Tehát ez már nem, nem egy olyan korrekció, hogy jó, akkor ne úsztassunk koronát, kedves Andrés Isten nyugasztalja. Ez nem, nem az a szintje szerintem a rendszer szintű elrontásnak. Azt hiszem most érthető volt, talán, hogy miért ezt a 2001-2002-es példát hoztam. Egyszer még beszélünk itt új év előtt. Köszönöm. Viszont hallás nem. hallották, és elnézést kérek, hogy 8 órától. Itt? És most. Közéleti Magazin Főszerkesztő Fiala János. Jó reggel. Jó reggel. Van itt egy nagyon nagy mulasztás szerintem, hogy egy valamiről sose beszélünk, mikor elkezdünk arról beszélni, hogy nincsen ellenzé. Hát van egy nagyon nagy, ezt úgy hívják, hogy jobbik, és ez lehet, hogy számunkra, neked meg nekem, és egy bizonyos körnek, egy olyan erő, amiről beszélni se, vagy aki... Nem, nem, tök, annyira, nincs így, annyira nincs így, és annyira igazad van, hogy én reggel ugyanebben a fogalmam sincs kiáltal ki vezetett Kossuth hallottam Vona Gábor megnyilvánulását az amerikai szenátus döntése alapról, tehát ugye Colin Bell kinevezéséről, és azt tapasztaltam, hogy a Jobbik jelen pillanatban halvány lila nincs, hogy mit csináljon, Uh, békét Eben, akar... Tehát valószínűleg kere... igazad van, hogy a jobbik most nagyon hallgat ebben a helyzetben, de a, ez nem száfolyja azt, nem, abszolút a nem. magyar emberek lelkében. Nem, ebben teljesen igazad van. van. Egy váltó párt, és azért, amiért Amerika támogatja Orbán Viktor, az pont az, hogy nem akarja azt, hogyha ő nincs, ő úgy érzi, Amerika azt hiszi, hogy akkor a jobbik jön. És joggal hiszi? És ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, annyiból, hogy, hogy te nem akarsz erről beszélni, és velük beszélni, és úgy érzem, hogy a jobbik megerősödése az azért az, az, azok is felelősek, akik nem akar... De bene, ebben te te, te, egy, egyrészt, egyrészt tévedsz, hiszen uh, annak idején Gaudi Nagy Tamás rendszeres szereplője volt a műsoromnak, és én egyszer vagy kétszer utoljára talán fél éve uh, hívtam vona Gábort, sms is küldtem neki, de aztán vona Gáborral pontosan úgy jártam, mint a Túbiással, miután nem reagált, abba a keresését. Ilyen. Rendszeresen kerestem volna Gábor szegedi családdal, én egy időben rendszeresen magánbeszélgetéseket tartottam, és aztán különböző megnyilvánulása után már nem gondoltam a műsoromba meghívni, de annak idején három-négy vagy öt alkalommal nagyjából másfél óránként egyenként, tehát a beszélgetések egyenként elmesélte az ő történetét a jobbikból való bekerülésétől a jobbikból való kikerüléséig amely csak nagy a részben fedi le azt, amit egyébként Andrasev Iván írt róla, illetőleg ami megjelent, de tudomásul vettem, hogy ez így a magántudomásom több, bár hihetetlen gyorsan felejtek. És a jobbikot egy időben kép képviselték a hallgatóim. Az az érdekes, András, hogy az elmúlt időben a jobbikos hallgatók hallgatnak, vagy nem keresnek meg. Igen, ezt én sem értem de annyiból az abban egyetértesz, az, hogy jó, mostában azt szoktuk mondani, hogy nincs ellenzék hát van sajnos van, csak hát az nekünk nem tetszik nem, a, most a nem, tetszés, a, nem, a nem tetszés is Kiagyom, amit mondasz, az a realitás ebben teljesen igazadom é... Jó, de te akkor most konkrétan, hogy a telefont felvetted és azt elmondtad, mit gondolsz erről a helyzetről? Beleérsz, hogy van a Gábor jelen pillanatban nem tudja, hogy mit akar vagy tudja, hogy mit akar, de nem mondja meg igen, hát tudja, nem tudom, hogy mi van von a Gábor fejébe, jó lenne velük beszélni, hogy mi van a fejükbe, és, és ez nagyon fontos lenne, hogy többet kellene beszélni velük, csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van a fejükbe, e, Igen. És nem csak, hogy mi tudjuk, hanem az emberek. Tehát az, az egy nagyon nagy probléma volt, hogy annak idején még az első választásoknál, meg hát a másodiknál is, a közmédia megpróbálta elhallgatni nem, nem nagyon közvetítette a jobbikot, így aztán nagyon... Jó, de a mai megnyilvánulásából von a Gábornak, hogyha azt... De a mai megnyilvánulását von a Gábornak egy mérlegre tenni, de mérleg mozdul -e meg. Igen, ez igaz. De most csak hallgatnak, hogy miért azt az ő ki kéne... Ki kéne derít. Turbán hát flórián nem igazán nyert újpesten, miközben felvonult mellette Pörgyes Sándor és volna Gábor. Nem tudom, én sem. Nem tudom, én sem, csak föltettem ezt a kérdést. Ugye az, hogy kik szólalnak meg a műsorban, az relatíve könnyen körülírható, ugye közszolgálati funkcióból adódóan beszélgetek a kormánypártal, mert kíváncsi vagyok, hogy mit akarnak. Az ellenzékből jelenleg Szigetvári Viktor az egyedüli, akivel van olyan viszony a és nem magánéleti viszony, ami alapján megszólal ebben a műsorban. A szocialistákkal háttérbeszélgetek, de egyelőre egyik se akart nálam megszólalni, sem Zsolt sem Esterházi Attila, amiközben mind a kettőjükkel találkozom. Túbiás József az a részszerül a legteljesebb értében le van szaharva, miután kb. 45-ször kerestem, és 45-ször, nem hívott vissza, és ma már azt gondolom, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy aki ennyire pofátlan arra én azt mondjam, hogy nem létezik, a pártjára nem mondom, de rá, igen. Botka László időnként nagy szívességet tett azzal, hogy szólal, és azt gondolom, hogy Botka László egy nagyon sikeres bocsot Szegeden, de talán ekkora szívességet nem kéne tennie, amitől nekem el kéne uh, Navaras is Tibor, ha minden igaz, holnap fog visszatérni, és akkor behozza a műsorba az uniót. Lázár Jánossal fél évenként egyszer beszélgetek, vagy kétszer, de ő azt mondja, hogy az ő helyzetéből adódóan azt, amit korábban vállalta a műsoromban, azt nem teheti meg, Sifer Andrással uh, kialakult egy valamiféle együttműködés, de az, az nem, nem, nem lett olyan erős, ami által ide uh, ő belett volna vonzva, és a hallgatók se követelték ki a jobbikkal, az a helyzet, amiről te beszéltél, a civilek, azok maguk a hallgatók, külön őket nem keresem, ki van még? So, I'm, I'm, I'm, értelek, és ez... Karácsony Gergely meg polgármester lett. De a jobbiknál csak ez a két ember van, akiről, akiről beszéltél, ott nincsenek uh, uh, filozófusok, vagy, uh, vagy emberek vagy ilyesmi. Biztos van, nem ismerünk. Ki kéne ugratni a nyulat a bokorból. Az lehetséges, de azért abban szembre kell nézned, hogy a származásomból adódóan a civil érdeklődésem egyedül Szegedi család iránt nyilvánult meg és nem azért, mert zsidó a zsidóval elbeszélget, hanem mert nagyon kíváncsi voltam a sorsára. Egyébként ott volt Szotka Ede aki nekem üzleti partnerem volt csak az elmúlt időben hallgatott, de az életben nem hívott föl, miközben válogatottnál, válogatott a baromságokat és, bá és bárdolatlanságokat írt nekem a műsorommal kapcsolatban e-mailen miközben ő nyilvánvalóan ezt nem így gondolta, de nem gondolta ezeket a problémákat megbeszélni velem, tehát mint civil mondom érted, hogy, hogy ők azért mert zsidó vagy nem akarnak lehetni. Nem, nem, nem, nincs benne ilyen. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az abszolút nem, nem. Csak azt mondom, ne, nem, fordítva, bennem nincs egy olyan indítatás, hát a pörzse egy időben szerepelt az én műsoromban, én a pörzsét ismerem 1992 óta. Ő is szerepel, de, de egyébként mindig eszembe jut valami olyan, amitől az embernek olyan kifejezett kedve nem támad velük beszélgetni, függetlenül ha Gaudi Nagy Tamás most fölhívna akkor beszélnék vele beszélek, hogy ez ez egy, hogy is mondjam csak érthető de tulajdonképpen elég veszélyes reakció mert, az el, mert meg kell ismerni őket ahhoz, hogy és meg kell ismertetni őket ahhoz, hogy tudjad, hogy mi van annak ellenére, hogy nagyon kellemetlen dolog, annak idején én meghívtam a goly motorosokat hozzám ami nem volt kellemes egyáltalán. De Mészáros Imre azt nekem hallgatón volt, tévéműsor is volt készült vele, nem túl sikeres, ebben a rádioműsorban többször szerepelt, ő nem, ő nem a Jobbik. Ő nem, igen, de, de, illetve hát szóval... A... Ráadásul politikai figuraként Mészáros Imre nem komolyan vehető. Igen, jó, csak én, én ezt nem arra mondtam, hogy őket hívnek, hanem hogy egyet, hogy értem, amit érzel, de ennek ellenére erőt kell venni, és meg kell kezdeni egy, egyfajta párbeszédet. Én most arról beszélek, és lehet, hogy ez nem szól, hogy szól, hogy, hogy az értelmiség a jobbikkal úgy foglalkozik, hogy velük nem beszélünk, velük nem állunk szóba. Ezek, De a ennek az igazi megoldása az ebben a műsorban, hogy betelefonál valaki, aki egyébként nyilvánvalóan jobbikos, és ezt el is mondja, bár ki tudja, lehetséges, hogy nagyon sokan betelefonálnak, akik jobbikos, csak éppen nem derül ki róluk. Miért is kéne, hogy kiderüljön róluk? Hát vagy rájuk csapod a tehetség. Hát vagy rájuk szavaztad, de az, a szövegéből most nem ez derül ki, mint olyan második keleti polgárok, akik most éppen... Nem, azt mondtam, hogy, hogy már rájuk csapod, de tehetsik már az elején. Nem olyan nincsen. Tehát amikor valakire rácsapom a telefont, az a honpolára mond valamit, amit te tűrnél a saját nőd esetében... Vagy olyan a származásommal kapcsolatos, tehát amikor arról van szó, hogy én Lázár János végbelében hogyan tűnök el, az pontosan addig folytatja az ember, amíg tudja, hogy a másik lefogja rakni, hiszen mondandója egyébként nincs. És hogyha ő egy jobbikos, akkor speciál vele nincs miről beszélni, de hogyha netán fideses lenne, vagy szocialista, akkor se lenne vele miről beszélni. Értem akkor úgy érzed, hogy nem lehet többet tenni én ezt nem mondom minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, az ember mind, én mindenre az íg a világán nyitott vagyok, de azzal számolnod kell, hogy azzal a fizimiskával és azzal az arccal, amivel én rendelkezem, ha elmennék egy jobbikos gyűlésre, mert kíváncsi lennék arra, hogy ott mi történik, ma talán kevésbé, mint korábban, de a fizikai épségemet veszélyeztetném és azért szándékosan nem akarom a fizikai épségemet veszélyeztetve. Értem. Akkor helyetted most azt mondom, hogy felkérjük jobbikos honkitársainkat, hogy telefonáljanak be, hogy szerintük mi van. Hajrá. Mondhatom -e? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János.